من بسم الله الرحمن الرحيم أوك صيب من السماع فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوايط حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقتف أبصارهم كلما أصغاء لهم مشوفين وَاِذَا ظَلَمُوا عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة البقرة مقصد سورة البقرة بيان رسالة موسى أمينو إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله هي تعالى إنفاق في سبيل الله تعالى په اعتبار د مضمون سره صورت په سلوري صوبه باندې تقسیم دي اولایي ځای آیت 2 پوری د کې بیان دي د اثبات توحید دwe دو. مئشا آیت 109 آیت 27 پوری د کې بیان دي د اثبات ارسلامت او درې مئشا آیت 177 نا آیت 254 پوری د کې بیان دي د جهاد په سبيل الله تعالی او څلورم مئشا آیت 254 ترخهره پوری د کې بیان دي د انفاق په سبيل الله تعالی اوولې سيتي سنايتون دا د درې بابونو باندې مشتمل ده اول باب اي 20 پورې دی دویم باب اي 34 پورې او دریم باب اي 40 نه 96 پورې اول باب پاول کې ان مغایر ثابته ای الله تا بیا ترتیب ور کوي تا بیا د مؤمنانو 15 صفات حکم د دنیا حکم د آخرت بیا د مغزوب انلهم صفات حکم د دنیا او حکم د آخرت او بیا ورپسې دا منافقانو له صفات حکم د دنیا او حکم د آخرت آی چترا کې د مکی د مشرکانو مثال ذکر کولو د اور سره د مکی د مشرکانو مثال ذکر کولو د اور سره چې دایي مثال داسې دی لکه چې یو ځکه تورتم تیاروي او خلک پټناشي لار ته ورپښیوي او ودی کې وسړې د بارناشي او ورسره وي د رڼا او سره وی دي خلکو ته رنا کی د پکار دادې چې د طور تم دی خلکو یوه دي اور وړونګي سړی شکریا دا کړی وي د دې داغه سره پرځنګ شي او د هغه مقابله شروع کی چې موږ ستا دي رڼا ته صورت نشت دي دا سړی د ځارنا یو سی او د خلک په تور تم کې پاتې شي د عاشان نبی کریم صلی الله علیه و سلم راغو او د مکه مشرکانو ته د قرآنی کریم دا رڼا وړل بزید د دې چې د نبی عليه السلام شکریازه کړې وي د دې د نبی عليه السلام شکریازه نه کا بلکې د دې د نبی عليه السلام سره مقابلی جوړې کی او دې ته تیار شو چې د نبی عليه السلام د مرګ بندوبست وکو او نبی عليه السلام په هجرت باندې مجبوره شو او هغه قدم چې نه لاړو مدینه ته زم مدینه د خلکو په نصیب کې هغه ہدایت وو الله تعالی ته پورې غي او په هجرت باندې وبلل او کوم حکم کو چې درې بي علي سلام د مرگ بندوبست کو نو غي الله تر کېمته پوري شو شرمول نو د ما کې د مشرکانو مثال او دا رنګ د غي مناسب چې پر قیامت پوري هر ځوکی نو غا دتي اېت مثلاقتي بیا اېت دا رنګ چې د حکم ذکر کو چې الله چې ناغه اسباب د فهم چې کومه غايت نه واغسل اسباب د فهم دي نه واغسل نو اوس پدې اېت کې او کسوي بمن السما سرا دو مثال ک کوي د منافکانو د اوعبو سره د باران سره د پرنس بر سره لکه سنګه چې په اور کې بخه سییتونه دي یو د خیر یو د شو اوور چې په صحیح سرییک استعماللیږي د بندې کټای رو تایم پوي دارنې په جیم کې بنده چې اوور بلکې تو شي خو که د دی اور بند خیالو نه ساات کم طلب بنده د شپېسممولی او دا هغه هیټر یا هغه په کور کې چې کم کمرهکېور بل کړی وي او دا د مر نه ک یو داان شانې ته شي نو دا چې اور مر نه کې اوته شي نو په س نه لې د شپې جس لاړ شي هیټر په خپله بر او بیا چې دبارره جس را شي نو بیا خو ماچلی چاوالی نی بټ چا د به و کړي نی نو هغه یو ړ نړ کي او توولله کوټې والله چې کوم یا پهې اوسېږي اوس یو طرف ته داور نمتتو او بل طرف ته تشاید پېونه شو د دې ناساب چ یو چې نه نډلی سلام پر اوسی د شپیو د کېږي پهپله ډی بند کوي وای چې تکې منګک پر را شي او ساس د ډ نه به دا بله شوي باو تخته نو پهتل لې چې دا بله شوي باې دا سر پسې بل سرهول پرو سره یا بل سسی سره وغتې نه وروالي لر سووس نو نو بیاله سلام شو او خبره کړي ده سوسې تری کوي د سینګه چې په ورې دوه خاصیت ته وو د دا شان پهدي اووبوکم د خاصیته دي دا او به داسې بندسمې صحیح استعمالی لکه باران چې ټایم په ټایم کېږي نو دا د فونه دپاره فده منې دارنګې دا تی سره نهرو هم را دی سره ب د خپل ژون چې کم کار تصبونه دي ټولېته اوبو سره تډولي دي پې باې بدللوفی وینځ جاېځ هو لاپ سارو او به وور کې بانې نووبوېبلله چې نه واخ او چې کله دا اوبه دحت ل زیاتي شي نو دا به چې کله د تن در په شف ک رارو شي نوم طبیکي دا او ب چې د سابو په شکل کې را شي نوم دا ملکونه یوشي دا بیا طبایی کوي دا او نو وګورئ دوه خاصييات دي په ور کې دوه خاصييات دي نو دا رنګه د دې قرآني کریمم دوه خاصييات دي یو په دا قران دیو ملهلو په دې کې او عمل جوړ کو نو دا قرآني کریم ساده فارا خیر او د برکت باعث دی دنیا کې به دې چې سمجه ضرورت به دې تېنان راشي الله د هر مدي تعلق جوړ شي الله به تا نه خوشاله ایتبد الله نه خوشاله سايتونه الله پرته او څه بد الله پرات باندې موځمایي ته به ځتمن شي او کنه د دې قران نه مخ واړو او تا وای چې جماعه د قران د دې ته ضرورت نشته دا د پنجویرانو نه د دین دی او نه خبرې دي او یا زمونږ خو هم خاډای دي او دا خو په دې کې مونږ خپل ارمانو نه راځو او دې کې موږ د پنجویرانو دا نه دین نه چالو او خپل وخت سخته پریکلې باندې تاسو غم لګه مخادايه په معاملاتو کړل یو د قران او سنت نه دماغ واړو نو یا سا ساده ساده د پښېرمان او شرمې د دې قران نه د ایراد دی دې قران نه د مخه راول دي تر څو د دې كونجه کول دا به د تبه او برباد کی او قران کریم د سمور کتاب نه دی دا ژوندۍ کتاب په څیر چې د دې رالي ګون کې ژوند دی او هو حي لا يموت هغه نه ژوندې دی, دی مرګ پی نه راځي لوک په کمزات چې مرګ نه راځي پنا او زوال پی نه راځي دا چې دا, دا کتاب تم فنا او زوال او د دی کتاب په بندولاو او د ریکابولو چې څو کوشش نو دا څنګه چې دیوال ته څو خپل سر راچي خپل سر به ماتي او دیوال څوک ورځوي نشي د سر په گزار دی ورځول یې شي چې ورځول یې نشي د قرآن کریم دے. دی دی دې سره یو دی سره محبت او که چېنا سره محبت او کی مندي کی او که د دې کریم خلاف ته کو د په شرمونو باندې دیو شرمای ابو ځای او د وشی د قرآن خلافو کو تر قیامت ته او بکر صدیق رضی اللہ نو مرفاروک رضی اللہ نو نو صحابی کرام او صحابیان تی چاگئی کریم د زنہ او منلو اکیدہ او عملی پی جوڑ کو دا اگئی دنیا و اخرت بانا خیستشو تر پورې پوری زد منشو نو دیز ایکی دا مکی دا مدینی د منافقانو مثال چکر کئی د باران سران دا گڑا اس بروس او تیارو سران او اس پر جمعی تا خود کی اوکسب من نه سما او که سو او دا په ګو معنوماندي را کله دا په معه د تن را ي کله په معه تقسیم را ځي مختلف معې دي نو دلته کې او د تنین شي نو مطلب دا چې کل برې مثال تهوي او که کتن مثال تهوي او کهبن م نهسمما سو سو به یسی هر راغسیته ویللی شي چې دباره نهپختهته بندې را ځي باران ته صیب ځکه ویللی شي چې دا دبره نهپختته را ځي نو نه او کسو یبی من نه سما یا منثال ددي منافیکانو پهشان د باران دی دبره نه یا مثال ددي منافیکانو پهشان د باران والا دی د بره او کسو یبی من نه او که حاب صحیح مننس سمه یا پهشان د باران واللودي د برنا ینی حاب دا پهکې محضوف را ځيان دی خبريته او که حاب صحیحوي میمه او یا مثال دی منافکان او پهشان دا باران واللو دی چېغ باران د بر نه راځي می نه سما د برراندي د تمکیین باران واصل د بر نه را ورادم من السماء يذكر كو دا خبره مضبوطه تنقید مطلب مضبوط والی او کس یب من السماء یاذ دی منافکانو مثال پشان دغه باران والو د مین السماء د برنان وین چی په باران کې ظلماتون تیری وین ورادون اوګړه زاوی وبرق او برخ یژلونا نو منډی دی کیدې دی اسبابهم قوت خپل فی اذان پخپل غوګونو کی مینه سوای خید وجد سندر نا د یری د تندر نا حضر الموت یری د مرګ نام د دې د منافق تزر اغه شکوک او شبهات دا غینې تعبیر کړي په تیروسره چیرې د قران حق دی کنه د دې ځای کې دا د شورو شوشه دا سېدی کنه دی یره دی زره ودا چای شلا او شو کنه دا شر پیدا شلا سینه چې جن جوشي اور دا سینه چې خلک له ځابه باندې با پیښی راځي نو قران کریم د دې شکوک او د شبهات او تعابیر کوي په ظلمات سره که څنګه چې باران راځي کنه کوم خیال ام کړی دا غینه مخې پہلا وابل وایي دوری وابل دی سی لا را شي اړس په بله وواړه تورتییاې را شي د مخکله د باران نه مخکې طورې تیاې را شي د بیا چې باران شي ورو شي نو هغ کې بیا درس ګځمي ک حالم کړی وي دا ګرسناري شيمي دي ته او یو ګرس ګوي او بل پک بهسمانې یو پ شي تپین پړهکو شي ب ره نه فور کو نو مافته دا چې په ډېر کمزوره بنیادلني او غوې د دې ګړس دوسمه یاري دي چې غوونو دی ګوتې دا شي وګونو دی ګوتې او منډې د دې د فار څخه دا شي نن ته د آواز را لجه ته کې د غوونو لپاره دی ونښلای تر تکي راډیو ونې ونځوي دایرنه دایرنه هغه د تندر دایرنه په سورو نه نوځي ځان پوسی ورونه نو دا میثال زموږ منافقتي چې وزه کې تعال د قرآني کریم باران شروع شي او نو مڅ کېنا خبرو شي چې درس شروع کو دځه به درس شروع کیږي او دځه چې به مرکز جوړيږي او دا به کیږي دا به کیږي نه د ترکای سوچونه بندکې موहित خدا کار کوي کنه نو دلته به په منافقانه توری تھیوری راځي دا مرکز چې جوړيږي دا به چې ته جوړيږي دا مست جوړي تر څو به پیڅي ځرته او تاسې نه چې ځرته کې مو په کې او دا نه چې ځبته مو د په کې نقصان مېل او او په سبق شې سبا په کېاسو یا بنوي خود غټم تو بو دغه دغه په کې وینم چې دپونه شتون دي او پالت یاني دی چې کړی دی, دی بچینان دږي پخ کړی او نن څپخ کړی دا وو سو دي سبا په دغه په کې دي دا غته چې که ورکو نه ولې ډیپند جوړی دي منافق او سوچ کوي شکوک او تیری تیری به ونه راغوري شي پدې یو تیار او بل راځي یا خدای کدی کده مرکز جوړ شیدا به سی او دل د دا در جاي شي نو دا بس نو خو د خدای کار دی د خدای کتاب دی نو خدا خو ب چل نو په دی کې ن چاافې ورادون آانېکریم خو شروع شي نه خو بیا اصللائ او خو بیا پار چا باې رد چې تن پار چاچې وي آانی م خو بیا چاالحان نه کوي نو چې چر ته ک په منافیک باانې یو خبره فټ شي نو منافق ورادونون ته به و چې ګر شو تن در پر دا درس په دې دوران چې ته دا یو یو خبره کوي چې په منافق ته وای په منافق څنګه را پری وته او که چې ته دا یې نه ډیر ځینې به درس پرګې داسې کوتي چې کلم کړې ته څه کیدا ولي دا که څنګه چې راسمان ته د بجلی د خپل کوښه باندې داسې پرګې پټی کی دا څنګه منافق پرګې پټی خیال ته کاوه شرته تاسو وای چې راځو تاسو ماته مبالغه کړئ خدا په جون کې و تاسو دا پراتې نه و تاسو وی داستر پوټ ک پاک خبره نه پرېدي اوپېته وکه بله خبره نشته دیمونونه وختې راله خراب په دا ټول پوه خلک دي و دی نه پوه چېول دا د ې خ خدار سر را کلل دا دمون افیک تا تو جو به د تړه خبره بدل بد ل چېګې دا درست اوس به ما را ځي چې دا نه را ځي تو ک راخې چېره مړري بسې خام سریسې بد کار دی چې سوو په کینې دا کار دی نو دا بلګور د یاده کوم اندر په نا پروسی کته وی ته دا واده پکور کې ډنګ ټکور د ناروادی ویژه چې په اخلاص کوو به یې هغه یې مرکیناسته بوسه څه بده کړم اسلو کې بس بیا به لزوب نو هغه به نه غړي منافق په دې خبرته کې ساتل دا هر څه خپل غم خاجيده کوڅو کې په هر ډول کوي زه دې بل خبره نشته دې خبره ډنګ ټکور دې ډنګ ټکور دې نو منافق اوره خلی او ساده بیان دا یو یو آیت نه ده په دې باندې سم نه ګرځي سندره سړکونه راغورځي نو وراتون سره تخویف ورکای تخویف ولورکای سی منافقہ سمشه کوری ورا سره تخویف ورکای چې منافق دایره په پتا رازی او دا د ټیم ټیم مرګ او پتا تیریږي خدایان سمکا وبرق د قران کریم د دلائل او تعبیر کړه په برقون سره چې ته د قران له دلیل پیش کی نو منافق ول دایره نسپرږي پټی کی نو یا سالونا هم او منډي دي ګوتې خپل صاب ګوت تهویللی شي او انامل د ګوتو سرونونه تهوللی شي د په د غوت ک خو خلک د ګوتې دا سر مني که خیالو کو سره سر منډي کنه نه دا ټولهګوت مني دا یو بن په رو نو که نهو کوو چې خ خاال دوه سرته د غوت دا, دا بند د منافق هغه مبالغې ته اشاره ده چې په د داقرآ دا دا دومره بد لدي دومره چې دی وایي چې د دا سر غس کوې چې را ټولهګوتته په د غوت کېیو منډم په چې دا د آ دا اواز نهرم اوس بهته چې کووتته خوڅوک نهور مني دا انفري داس چې پې رو مني ناف وي چې دا ټوله انې په د غوت کې زن نه کوم چې په ل صدرېی رمم ډنګته کور وم په چې دا درسناوررم فیال کوي مافیک وي چې زما غپ ته به د قآ د شي یاریږي سخت جونه او مني دياب همګې خپل سرونه دګوتو خپلو پان یم په خپلو غګونو کې می نههواایق د و چې د تندر را سوایق جمعه د سوقتون د تندر د یری نه حاض مو دیې د مرگ نه د یې د مرک تندر را او د مرشم نو د منافق بیان کوي چې د منافق دقرآ د اوریدو طاقت نه شته دی کران ته د سره کېناافسی نه لکه سینه چې انسان د تندر دی اوازته نه شي ټنګه دا داسې منافق د کوران دی اوازست نه شي ټنګې دی ځکه چې دا وي ته زه کې نه د د یار نه میډ شوي دا روزانهانه په ماردونونه دي او بچ دا او روونې ی دا ټکوونه دي دی ته په سوک شي او چې کمم دا ااصللا په راغلي غ یو شته را کې که نه کليمودي که نه لا ج را ته الله مپیرا تاو کی کڑی مو دي کنه الله دې ساجله مژر ور کی چې زمونږ دا غندونه موږ پګو تاکو نور مليانو خو زمونږ په اسيه غستي چاندي غستي دی دلو دلو. خو موږ له زمونږ غندونه ندي پګو تا کړی زمږ کومړي دیو جهنم ته تللو اوس خو خدای نه مودونه سم پیدا شو یره کومړي شنو امید دې شپچل نابو مشال تګو الله تبيليش الله سوا دا وځي توګه ما کتاب ته کینه چې دا عمل سم کی جنت ته وزم نو الله خير دې سو یا امید خون پیدا شکر نور و ملیان و خمولان کی دی تبا کروی او چه ده اصلاح پانیت خو سکراغلی کنا نو منافق خو ده اصلاح پانیت نرازی کنا منافق خو طول مر پخپل ذاتی مفاد و باندرازی او قرآن تکیمی دو اللہ و اللہ چه دیں وحیطن گیران چون چه دیں بالکافرین پا کافران و باندیں سلطه منافق تسووی کافر خیالم دیں منافق اعتقادي او کافر را یو ش دی بورې دی دا د یوي خې تهونه دي دا یو شيزونه نو مطلب دا موی هم بل کاافلی چې کوم انسان دا قرآ نه انتار کوي د بورې ب دلنا د درست نه بچ کېد نه شي چې د وایتیره زه به ته او خیظم او ز به ته او خیزم او چینه د ټو کالاګانو کې کینه موږ د لاله دا صاحب نباچو بڅکې د لینیشتو منافقان مینه قادر برقونه دې به چې د اړخنام یختف او تاختای اصرهم نظر د سرګو د دی خطف ویل شي څنګه تا لکه د چیر په لچې په سما باندې او پرتیو په یو یو باندې ټنګ لګي او نو اوچتای نزا شانته یختف اصرهم د لب دام د قرآ دا د لایل به خوارش شي دومره لکه دا راناه چې خوارش شي هر طرف هر طرفته هر یوسیز په خپل بل خپل صفت پېو پیژندې شي دا هر یو رنګغ حقیقتکاره شي چې دا طور دی او دا سپیندي پرناې پتهول که نه چې دا خ سړی دی دا زور دی او که دا زوان دی دا انسان دی که دا حیوان دی دا هر یو سی رنګم معلوم شي سفتې معلوم شي سیې معلوم شي نو دارننج به د دا آې ک دا درسونه عام شي او بیا به خلک تو او سپینو پېژري او دا مناف چې په دی خپله خانده او په دی خپله چالی باندې دا کوم خلک په خپل اعتمات کې رستې دی او دا جانانې په خپله اعتمات کې ورکه دغ خلکو په اعتماد کې دا اعتماد می اعتماد په ختم شي پو مناف باې خلک ی وختهپار اعتمات وکي او چې کله دقرآیکر دا د لا یه شي او دیپله د منافته رامې توګونهکاره شي نوخاله دې په خپل خپلو له نه په پیژني چې دا منافق دې به یې ځانته وساتې را نه ټولته دا خو د قران او سنت سخت دښمن دي په دلت دې منافق لا یره ورکای چې منافقا دا رانه بخور شي او تا به خلکو پیژني وګوره دې بیا به دا حیثیت او دا مقام نه خو غوړې دا اوس نه ځان سمګ بیا مې پټې دوسې نی بیا به دې رپټيږي خو دا پټې دوسې به منافقا کل لمه الله هم هر کلا چې رنا شي دی منافقانو منافکانو ته نوماشه روان شيفی پهې رناکی بنده چې کله مزل کوي او تیاره پېره شي د باران ته ګډګور نو بدرېي که نه لاور ته نه نکي چې یو پرو شي رنا شي نو بیا پهې خلک لار و بیا روان وایته غزار دی د پهې ده د داشان ته دی دد چې کله قرآن که دا قرآن په محفل که دا دنیا فائده وی نو ده با دا سر بیا ملگره بیا بوئی آمننا چکل آسان آسان احکام وی منز وی او دارنگی چرط تد بی پا کی چکر بی پا کی خورات بی پا کی نبیا وی او چکل پا کی خرچه وی تاوان وی نقصان وی نبیا ویسا دا سرنیم چې دا سخت زیره شی یاره دی زیل تک دیم درس هر شروع کولیه را ما ته اجازه دښت یاره زما د ری او आवाज د دې سره ته یاره څوک منه نو د خپل ما دې کې نه څه څنګه بدلو لیش تمام ما دې کې نه څه دې زما خو سترګې شم کولې ما ته فسکارین ته ته پر باندې گاڑی راغلی به زه به چقولی ما ته نختاي منافق چې ته د درس وې د دې باندې کوي ته ول د داوس وې لنګو کو کورانه سره چل دې دای شرم خبدان دې سره موږ هم خدي نشته اود دې خراب خارطيه دې خدای خارطيه دې نو دا, دا وعده په منافق نه चले انصاف باندې کوي کوک کمځه کې دغه د خوشالهی خبرې نو منافق په وې د ټول نو وخت ځان هڅر کړی او خوخ کولې ځان سنبال کړی او راغلی به یو پتا څه خوشاله سما خوشاله ځان خوشاله باز خلکو د ځان به خوشاله او خوشاله ورسي چې د خوشاله یې می د دادې د اده دایما او د شینګوټی پښاینه او چې خدای دې نو بیا به په سرګو نه ني چې هیڅ مڅي دې بیا به په سرګو نه چې انفاو کې دې بیا به په سرګو نه ني دادة منافق تارې لکسورې نساء ګورې سورته نساء په زمکي پارایت نمبر 72 جوا ویایم و نه من کوم یقین بعضې په تااس کې لمن خا مخه خلک تيله یوبې ان هم چې س کو ددین په کار کې ل یوبې ان س کوي ددينن په کار کې پهمون کې بهتي په درس کې یا من خواهخواه خلک دی ل ی بد دی ان نچ سست نور خلکه تررستهم نه نو دا دوه وختي تهسهکې مچس خو م نور نشتهله فیمت پولکم ران والاله بل ل کې چې کې فې کوم راونه بهور راوام چاله به به وررکم تاسه خراب دیکلی کوورکې په کللاه باندې ک نه ته د پرتون د ځانند لی وې کې دی او پهديو مکستانه ترجمې س غواړي کېره په کلاره کوسوک جهات ته زي منافق بوله رکاوټه شي كوسوک بزاوت باندې زي منافق پوهته وي مو سهي سي نه رته غره ته ته خوله په غرونو سمون سره کهاوند له یو د درن کې به وسه یاره ول پکې داده منافقانو قال په خپل باندې وزي بل ته بموي کوتي پکاله راکینه که په بازارونو ګرځي ځاخير دی که په لوطو کې ګرځي خیر دی که په پارکونو کې پټایلو نه باندې ځان کې ځاخير ته خاوند ته ایستمن چه دا خبی پی وچو تیشه و تول <سؤال> سریه وینی هاون و تا ایس هم نویا دلم و تا خاندی خوکو کوران تا زین بیا با وی د دا دا فتنو دور ده او خوزولا دا کورا و تل ندی پا کار و چه خوزولا دا کورا ندی و تل پا کار و دا پا پار کونو تی دا پا تالونی ولی زنگی دا فتنانو دا پا دی پار کلاتون سا پلا ران دی پستانی کان دی و دا دا دی خوزی طول او Terimah is not able to start the mothers. او when a kid یو used my sisters, کوي came to her with me a خپل <سؤال> ځان do you say that me when I do back or was ته didn't know that I could if I left him or was I didn't know that check if I rebirth remained like, when I fell down, why did اجتون نه ورکم چېته ق روپ وررکم نو د ق روپ ورکوم نور خو نه وررکو او بیا چې کوم ځای چې دریا کاري ټ وي او چا سرهدل بدللي نو بیا بهخ درستېبا دا منافق را تاری بس د فینه ثابت کوم مسیبهتون دکه چرې رسېږي تا او قال نوای منافق قد انام الله اللهولی یا پهته سر سان کړی دیله به مابانې اسلام عاکم ما هم ش ده کله چې نوونز دد سره حاسره شکر که چې زه چې ح نوم تیکنس پهم شو دی انديګوندونونه کسان شهيد نكي و منافه تا خدارو ید نه کې و منافته واخوشو چه درستان وطلی وچای با خدا خود سی باران شو وز سی باران لبی او عریدو چجا او عریدو واختا دی خوده در احمد پا دی باران ادو لونده نکی تاله دی خوده ادو دا ثواب در نکی تا پیخنه کی دا قرآن دا ذکر و دا خود دا دی خوده تاله ادو در نصیب نکی منافکا دا دا عبادت تالیستت اللہ تاله در, در کهی تا خو خالد چې په دې یاته ځکه موږ نه سړي د دینه لی کوم خنالي قسم دې منافق په فورم کې پټبل بیت کې وناستې د منافق په ځای خوشحالي نوي کوم چې د قران والو د خوشحالي نو علينا ثوابکم او کوشری ورسي کتنا صاف وصلن ته خوشحالي من الله الا ذا طرف نعم jihad کې ګټ او شمال غنیمت راشي تران کې ختم شي او بل فن ستوري شي یا سبن څه شي شي بل بل بل نو مناف په بیا په خرج کی مخکېني خو بیا دووی ش په ټایم کې ډر مخکې مخې کېي دا په تیلن ډه کو د وړو پلار پاسې دا په ډکه کوي او پلان کې پاسچې ديروله نه ور کو پلان ک یاد دی په خدمت په ټمې چر کووي او سر انصاف په ټایم ک چا سروي چې دا اوس دوی شې ټایم ل د ولو نسانان را مخک کې او مط دا د منافیک کارې او چې بیا سوکله مطلب کسان خو بیاوی سرې منافیک که نه چې دا خو دخر چېته قسمت په ټم کني خو خالی د تکیدې ټ لظانده ووررسئ د بیاه کې وایي ل یپول نهخوا مخهوي دا منافا هم کهلم ت کوم ب نه کوم ته به و چې نوستاسو برمنځ که ت کوم با ن کوم ته به و چې نو ستااس بر منزوب نه هوتهتی جس برمنز مووتتونسو دوستېچیته خو دسېې دغه دا وایي نه چې دې جهسه ته دائم چې سملګر بیا و. دغه څه پلان کوي نه راځي ګوري او را نه راځي نه ګوري. آ، پدې سره ستر ګټو کې ځان بیا غائب پرې شي و بې نه وو. وا د بند په تا ډاکټار نه. نو وی مو تا ډاکټار منافقا مټا باندې بخله ترټوی پورې ته مات کوي. تبه پورې خل کوله دوکي ورکي. نبي چې وایي یا لای تني هه افسوسه مالرام کونت چ وې سمهم ددایسرام. پا جیحات کی پا تنزیم کی نفا فوزا سبا کامیاب شوی وی فوزا نزیم آبا کامیاب شوی وی سرا وانی مت پراتا ملو شوی مال راته ملو شوی نو منافق ټول لی تو نمبر دنیا تا پوزی ازویم بھائی زویا کامیابی ستا بھائی دنیا ته چې بس خیتے مانشی اوبرزی اوچا تارو بھائی دارانگی جانسو کو رائی سورت حج اوال لسم اسی پاریت گیا ربارو کو رائ د دین په یو کې نارابه ونی دی د کلمه دان ته نور دي سورته حچ ول سم صفارایت دی ربره سورته حچ و من الناس من يعبد الله لا حربم وَمِنَ النَّاسِ یو باې د خلکوونه منه غدي یا بدل الله چې بعدف کو دلهله هر فین په کناار باندې په یو سا بندې وای اساب به خیرون ثمان نهبي پهشاری اورسېږي د تا فیده پهدينیمکې نو ثمان نه دي خوشحاله دير پهغیبانېدينکې سرظان سره ب که نه چې په ختهې لر ځې چې داسې غونه وي بټي وي او بغوي خوشاله ويخور را کوم په کوکې او لاسی د تټیکټ وانلی د بیا خو دې بیا خوشاله نې موږ معنا به درس بیا خوشاله یو په سپوتونو نه مړیږي مخامخ بدل شي په تو نه کوي بچو د وړو کلار ته نېږي چې څه وکولې قران دی ا دې چې په چې په کې مزایده په څه دا ټول غمون را نه هیرو هر سم په شا کړی سورت نه رايادي د قران اجيبه مې افسېله څه دا وایي ها دا رڼا وایي نه دا رڼا وایي دا څنګه تیم چوست د دنیا په خوشو و و ان صابتون کتنته او کوچری اورسی کی دي منافق ته تکلیف ودین کی مین قلبا علا وجي لدی اوږدي په با مخبل باندې جرا کنه چې د قران زنا څنګه ښهره مونې لیدو د بچي تشمر زنه دی بیمارې ترجمه ته نوم ناس ته پکې او اوس وکلا زنا جوړ وکلا وڑو نا جوړ وکلا سره نا جوړ بچي کله یوه ځنه د پیسو تاوانو کوي د بل ځنه د پیسو تاوانو یو ځای پکا داسي زی دا ودې نه کوی پرځمې زنا څه نه وې خبره خلکو وی چې په قران کې خوندېو مزيدي ما په پیسو نه لیدو د سینه خوراندي دا او ته شمرلې دي او دا او ته شپلی دي او دا او ته شملامت دي یو مېرته یو بل مېرته سو کوئی وادل را نگه سو کوئی غم لرا نگه سو کوئی کینه ناسده یه بچه زاد شدیده و خسرت دنیا لاوی توانیش ول دنیا والآخرة و خیرتا در منافق دنیا او آخرت دوان توانیشو در ذالک اوو الخسران المبین او دا در منافق تاکار دا. دا توان دیختارا چو منافق تا خوشحالی پتیم که اثیری او دا خفدان او دا توان پتیم که بیا تختیده لیو د هیڅ مځ په ټیم کې درېیا منافق وی نه شي باران شي او په منډ منډ چې تایاني ټوله ول وی پردي ټوله ول وی خوره دا پړي راختل ول نه سسان کړو ها ته د نرانو کاری چې نرانې و تر شي او بل غیرت بیا پریده چې ته چته یو خې او مالا حضور خناندی او مالا فت چې ته له زور خناندی دا ته هیڅ نشې چې ټوله ها درهلم نشې چې ټوله دا تلایبنی چې څه دوله جنا خلک بيvain خبيګدي او منافق وایتي مته دا هر څه خوري دي دا هر څه د زلدل شي د منافق په دا غاري چې په غم باندې خوشاله او په خوشاله یې باندې خفا نو الله رب لز دې ځکه چې منافق نه خځي کړګ چې منافق په غوړه ته لاله تا د مال کې غونې استعماله حسبې کوون د ترکاری او روټل پخي که نه مالته په ې ځای کوواچ تا چې که نه دته ته چې به منافیک تهای قا سونه سونونه ایق ته ضرور تا به استعمالی او را استعمالی دی ننسات نه نه به دې خ له ورکي نه به خوشاله له رکي دا به منافق کاری کاري خو چې د وپی خدل لا شوکره لوکل نهما هررکه لا ژواله هم رنا شي د منافیکانو سان نو مشه روان شي ببد رناې بدېدين دی کې بیا درسته راځي وایي ځ ااصلمه او کله ې پیاه شي اللی ب با راې خوامونودېږې کله چې بدین کې تکلیف را شي چې تکې بندهنا وخته کور ته لاړ شي اوونې ببیزهته کېلارې بزهته کې مورې بزت چې چې زهستا کور ته د رالوټ دی ته کوته زر جره په لاه کې ترفیک جام شوی او ګاډی ل شووتې خو بزت خو بخورې که نه کتاب نران ولګړي او په خدای مېونی د خدای په کتاب نو هغه یو زوې نه دا وی چې ما په روانم خطا پټ پټ کوم ځای ايدي پنځه دی خو په شماله بیا وایي نه ځ خودا سره سم یی نه پرانځي به زو تاسو وي خیر دی نو خلک ودین کې نو او چې منافی کی هغه وایي دا بچي چې ما کله دې یادم چې دا قوت سره هغه مو کومه نو چکه موهیدی دل نہ سره د اسونه محبتی قران سره دړه نه محبتی نوغه بیا د دې دی قران د په هر کیا خبري برداشت کای بدنامي برداشت کای تهمتونه برداشت کای ته زموږ په اساسانو په خلکو سونه وي ته پس په خلکو سونه وي سونه تهمتونه سونه سړی سونه قصې سس د خلکو نه وي په دې د خلکو د په اړه موږ قران پوری دابن لخاره چې زموږ استاد محترم یو دشمنو او د قران پکلي او د استاد محترم به سخت مقابله کول او رښتیدارې مو استاد محترم فرمایي وي اورس د ختې سره جنګ شوه د یو کال وروه او چې ختې د یو کال ته وکړه ته خو بیا خو چېاتو خدای چې د یو کالو لږ بخت خبره ونه ویلاړو او د جماعت د سپیکرې کولاو کو او اعلانې پکې کوو چې استاد محترم دا خبره مال پخپله کولا وی چی د دې مخالفینو د تدبیرونو باندې خپکی غمه طيباله شرمای الله ویر سوا کوي نو کالو دا ویال طالب عمر کلاړو ممبر ته اوخته نو سپیکر صاحب او ویلانو په پلانو ټول خلک په کولو ټول خلک په کولو وګونو وره اتحاد فلانی مور له طلاق ورګړي دي اما د فلانی مور له طلاق ورګړي ما ول طلاق ورګړي په دې طلاق باندې خزه طلاق او چرته نو سپیکر او بیا مونږ ری دین د سچینو په لور ځو الله په شرمونو او شرمونو په سپینه کې او په سپین سر دومره منافق بیا الله شرمې کله بیا الله ساتلی وی خو داسې وخت دی له مهلت پینو دا وای جوړ دی مونږ د الله دوستانیو دا د الله دوستانی الله دشمنانی نو ولاو دوستان بین ورکې منافق ته چې منافق سم شبري دا منافق ته پر کفر ته ورسې او دا سفر به د جهنم تور سای دا کوپر وری د الله د غفری او د غضب حق دار کی مولا شا الله هم سترف خویلا جبر ایمان لزهبا کما کاو تلبیو بسم انت قد توریدو ددی و صار مو تا قد دلی دی ددی ګور کی د خپل قلب نو تعبیر شوي دې لزهبا بسمهین و سره خیالم دې مطلب دا چې لاسم شو افکان سم ش کهې کوفر ته به مرسوم کوفر ته به موروم موهر به با بانندې اوله به بیا به پورې د ایمان در وور دس کنج شې او هم د سره موقع شته تو به با ووب نو والله ش الله که چر خوښ دله جبری ایمان نوله زهه باامامخوا ب وتلی او بسم تااق چا ووردو ددي وافساره موطاقت سیددو د دي قورانه ته څنګه روانه چې دا کم خلک قرآن ته نې کینی او دوی دلته با پدې هوک باندې درو ویو شو په ورکولې دا هوګه دا یو کوکه بندې دی ها دا یو کوکه بندې دې دا بل نو وای او ور سره आवाज کړي چې وای دا د څه ساده چې ته قرآن نه ورته پسندري وری لیکور کې پځایو ځمږه هره مګری هره مدرس چې پخمه پدی ګلې کې دا ترس کوي د یوه یوه مدرسې تقریبا 8 باندې باندې کا سان دی د یوه یوه کله په کور کې وزینو خدا په الله پاک په ځوري موندوږي جو څالی یو څل روپې تاوان د ورځې ورکول ټینګ شي به وتا نه به ټینګ شي چې څل روپې تاوان دی ول څل روپې تا وسوټل شي او ځې د دې سره جوړېږي و سلسل تی رایوزه شوی ندامیش تی سور شوی درې را شوی دریزه را تاوان تا بیده تینگی دی ندیده بیا و تون خلق را تلو خوالاوی نکنه تا د زور ایمان زمان نه خوخ سما در محبت ایمان خوخ در محبت ناس کنه قران تا خوخ در یو عبادت تا یو محبت تا پزور نکی او چې در چا ونې کوورران <مؤلمان> ته محبتې م سر هغوی الله په زوره نه راوللي کله پورېمون د ملګري کلهې شي اون خلي راشه راشه راشه پس په زوره ب راولی نهبلليیک کوي ل بهقرورران ته ګوري نه به د خندا په خبره خانددي ل بر د جړه په خبره جاړي او داګوننجې مشهړې تنې بیننی ول او تا ل په سر در کوي چې خدای پاته اوس ما تهسه شي ل ناستسته ده چې وه خبره دی فورن خلي دا مال ک چې لا نسته ځایډنی ولی دی یکل نهکه یا دوول نه کول نو د زور ایمان دله نه دی خو دله داسې ایمان خوښ دی چون به نا جو وړی او هم به ته وکیېوي خپل محبت پخکاره کوې هم بهې غریبي وي هم به د ب وسی وي او ته به بیایان ب زم د خپللو غ هممخواادو ته ب نه کووري بیمارو ته ب نه کورې ته به و ځم د قرآان پر چرو دی داسې خورران دله خوښې او داسې خلکول الله مضید ترقي ورک او په مخکبانې بي او الله دیمون په ته ډه کې راله نو واللهشا الله بی خوښزلله جبری ایمانله دبا خام مخه تللی او ب سا اندااق دوروریدو د دي ابشار امدااقت دلیدو د دي دا خلک میرانده کړی و کاره کړړی به و والله و نه د ان الله یقینا الله او کوتوی سره صف پخلا مسلمانه ما هو کلمه وی دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی پیند وختم نس کوم او هج نکنیزه او د خیر عمر له خو بیا دی تلیم او ما صبر د خری ګورم دي نو الله وي سره د دی منزون بدی جهنم تواچ سره دي دی منزون بدی له مہر او کورې تاسو د ډیر خلکو زونه سره د منزون مہر دی کنه دی ها دغه ته به با بانګوله وي په با بانګ بجنګي با دلته به دي جماعت په بانګ دام جنګي یو وي ما بانګونوي بل وي ما اونوي په با بانګونه بجنګي په منځونو بجنګي او دې طرف ته چې وګوري د قرآن په مخالفت کې بمخه بمبار جنګي يا وای قرآن او بل وای فزایل یې یو يا وای دا قرآن درس ته فا او بل وای نشین شین شي حق شي دغه سره غوا پلار او کې ناشتي او دا د خزه دا پونډه به سې کوي او لمونه به سې کوي او د پلانټي لم کار شوه او د پلانټي پنځختاره شوه نو خدای دې په ستر وورون ته ته غوري څه نه ته وا ته بلار کې ناشتي څه نه نو په تا غوا لارو کې بناستي دا وګو دندان به کوتي جوړي او دا خزه به ګيره خوېږي او را ګورځيږي به څه به ته غوري او خان دیبا او فرونه به مهور شوي او پرړټي ته یا ضرورت دار را هم راځي چې دا ولې سره د منزونه زونه مور شوي دي سره د حجونه ژونهمهور شوي دي تا ټول رزیان به را ټول شوي نو اللهای ما ته چګرانه ده چې سره دديمونځو سره ددي حاج او سره د دي او سره د تجوونه د ل داونه مر الله ته سګرانه تسان په من خللا کهسان تش په حجونه په مرورغ خللاېوللی ب ل د جوه کړي لئن الله یقیننا لهم على كل شيء قدير پاریوسیسوانی قدرت والا ده 37 اول باب ختم شو ودې کې د درې او څلورکو شو منعومن لهم مغضوب عليهم او ضالين آیته 3 کی د مکی د مشرکانو مثال د اور سره او آیته 19 کی د منافقانو مثال د د وو سره او کې تخریف ورکو کافر او منافق تا او تفلی ورکه مومنتا جدا کافر او دا منافق بله ختم کی دا دای دا شکوک او دای دا, دا, دا مخالفتونه دا, دا دا زور و اقتدار بله ختم کی او د قرآن و سنت دارانا و خورشی او د خلکو و دا کیدو و دا ملونی اصلا بوشی بسیخ